PENTAKO bentasarra eh, ondarribiko ezautzen dugun bezala parkinaren jestzioa ba bueno ba akordioa bueno, ba, bukatu dela horrek suposatzen duena da ondarribiko udalak momentu hobetan ez daukala PENTAK sarreko parkina gestionatzeko eskumenik beraz eh bueno, ba uste dugu ondarribiko udalak lenik eta ben kendu harko lituzkela oh, martxan ditu nota Otako eta komakina horiek serak, claro, en jendeak esaki eta jendeak ordaindu egiten du eta eta ez du zertan ordaindua, ze udalak ere udale ualtzaingoak ere ez du horrek jarraipenik egiten. Beraz eskatzen dioguna da udalari alde baterikan makina kentzeko eta herritarrei jakin hasteko ez dutela inondik inora ere ordaindu beharrika bentako parkinan, ba momentu hoetan aparkatzea hori doako adelako eta bueno libre adelako horra pazkatza